Denna veckan så handlar texten om en koloniträdgård. Och du hittar texten i din textbok Framåt se. Vilka vackra blommor du har är rubriken. Och det handlar om en kvinna som heter Erika och en man som heter Mustafa. De har var sin kolonilott och träffas för första gången. Då presenterar de sig för varandra och pratar lite om sina kolonilotter. Och bestämmer att de ska ses igen. Så här kommer texten som är för vecka 34. Vilka vackra blommor du har. Erika och hennes man Walter har en kolonilott i utkanten av staden. Erika tycker att det är roligt. Att se allt som växer och att prata med de andra odlarna. Erika känner de flesta men varje år finns det någon ny odlare i föreningen. Nu är det snart höst och Erika är på promenad i sitt koloniområde. Hon stannar till vid en lott med bärbuskar, blommor och ett stort grönsaksland. Hej! Du är ny här va? Jag heter Erika och har lotten längst bort med de två stora äppelträden. Hej, jag heter Mustafa. Jag kom hit i våras i april. Då börjar jag gräva här. Men vad mycket du har gjort redan första sommaren. Vilka vackra blommor du har. Tycker du? Ja, det var mycket arbete i början. Buskarna var för stora och det var mycket ogräs i rabatterna. Mm, det stämmer nog. Elsa som hade den här lotten förut var gammal. Hon orkade inte sköta om den så till slut sa hon upp den. Jaha, jag förstår. Ja, jag fick rensa och gräva och rensa igen. Men nu växer det ganska bra. Jag har fått fin persilja och många zucchini. Vad roligt. Kom gärna bort till mig om du vill ha äpplen. Vi har så enormt mycket äpplen i år. Jag har redan gjort många burkar äppelmos. Ja, gärna äppelmos. Hur gör du det? Man kokar klyftor av äpplena tills de är mjuka. Och sen har man i socker. Det är lätt, men det tar lite tid. Du kan få recept och en liten burk mos av mig. Ja, det tar tid att göra saker själv. Men det blir mycket godare, eller hur? Ja, det blir det verkligen. Jag kommer lite senare idag. Passar det? Jag visst. Jag är kvar till sextiden. Sen ska jag hem.